Az utolsó nap Mr. Freeman ránézett az asztalára, majd átlapozta kisé megrongyolódott naptárát. Komótosan rágyújtott pipájára, közben egy fehér lapot vett elő íróasztal a fiókjából. Kinézett a szemközti ablakon az utcára. Semmi sem mozdult. Az utcák napok óta kihaltak voltak. Mélyeket sippantott az illatos dohányjal megtömött csontpipából, ízlelgette, közben karosszékében lassú, ütemes, hintázó mozdulatokkal ringatta elfáradt testét. Jól esett a pihenés, jól esett, hogy nem kellett sehová sem rohannia. Ráért, és az ablakon beeső melegfényben csukott szemmel fürdőzött. Majd egy órát pihengetett így, aztán lassú mozdulattal emelte fel fejét és hunyorogva próbált a napsugarain keresztül a messzeségbe pillantani, hát ha meglát valamit ott távol az ég mélységében. A nap olyan erővel fény lett, hogy a szemei könnyezni kezdtek, ezért nem próbálkozott újra. Megköszörülte torkát, és kissé tétován, magára nyugalmat erőltetve, elkezdte a felgyűlemlet gondolatokat töltő tollával a sárgás papírra vetni. Drága Kéti! Nehéz nekem sorokat leírni. Jobban szerettem volna önnek inkább szóban elmondani, hogy köszönök mindent, amit értem tett. Ha ön nem áll mellém a nehéz napokban, akkor talán sohasem kerülhettem volna lélekben ilyen közel a gondolatokhoz, melyek közös elmélkedéseink alkalmával fogalmazódtak meg bennünk. Szomorú vagyok, hogy most nem szoríthatom meg a kezét, mint annyiszor megtettem már, Azonban örülök, hogy nem kell búcsúznom magától, mert a búcsú mindig szomorú. Öreg vagyok én már ezekhez a fájdalmas elvállásokhoz. Tudom, hogy a levelemet sohasem fogja elolvasni, de le kell írnom azt, amit sohasem mertem a szemébe megmondani. Szeretem. Bocsássom meg, hogy előbb nem mertem ezt kimondani, és bocsássom meg, hogy most már elkistem ezzel. Baráti üdvözlettel, Alex Freeman Mr. Freeman letette a tollat. Pipájából kiveregette az időközben elfüstölgött dohány maradékát, majd a pipát óvatosan elzárta íróasztal a fiókjába. A papírlapot, amin Kétinek írt vallomása volt, megigazította asztalán, majd lassan felállt karosszékéből. A délutáni nap békésen tűzött be az ablakon, az utolsó napsugarak cirógatva szaladtak végig az íróasztalon hagyott levélkén. Mr. Freeman már nem volt a házban. Kiment, hogy sétáljon egyet, már olyan régen tervezte, és most itt volt az alkalom. Az utolsó nap. Megérett az idő a sétára. A madarak csicseregtek, szép volt a táj, olyan csendes, mint talán még sohasem.